Versek. Kortás költők a Klubrádióban. Ma takácssa versét hallják. Mi, akik nyaralunk, mi, akik nyaltunk -e a kék zöld bolygón, és vendég vendégszeretedet, a sírásigajzott ölelésben találkoztunk veled. Enged, napunk, ha eltűnt, elsötétedett egünk mégis. Boldogok legyünk. Mi, akik nyaraltunk, Takács Zsuzsa verse hangzott el. Szép versek! Kortásköltők művei, életről, közéletről. A klub rádió hírei. Egy óra. Személyes elvi döntésnek nevezte Juhász Péter, hogy nem lesz rajta a közös ellenzéki listán. Orbán Viktor is ott lesz az aranylabdagálán, népes küldöttséggel utazott, vitte magával Mészáros Lőrincet is. Éjszék sztrájba kezdett a Hudapesten fogvatartott volt ukrán képviselő felesége, és a hajnalban érkezett hidegfront véget vetett a nyirkos egyhangú időnek. Jó napot kívánok, Filip István Gábor vagyok. Személyes elvidöntésnek nevezte Juhász Péter a klubrádióban, hogy nem lesz rajta az ellenzék közös listáján. Az együtt PM társelnök elmondta, fix beszutó, be, bejutó helye volt a listán, tehát egy biztos pozíciót ad fel egy elvi döntés miatt. A politikus hangsúlyozta, döntés ellenére teljes erőből támogatja az ellenzéket. A Szolidaritás viszont ben marad az együtt PM-ben. Erről már Kónya Péter beszélt. A szövetség másik társelnöke úgy fogalmazott, ők a kezdetektől fogva a széles körű összefogás mellett álltak. Ki, így üdvözlik a közös listát. Kónya Péter beszélt arról is, nem megkerülhető, hogy Gyurcsány Ferenc rajta lesz -e a közös listán, és ha igen, akkor hányadik helyen. A Klubrádió ma délután fél öttől élőben közvetíti az Együtt PM kampányindító programbemutató nagygyűlését. Nincs oka mosolyra pedagógusoknak véli a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke. Mendrei László hat pontban foglalta össze, hogy min érdemes elgondolkodni a pedagógus társadalomnak, amelyet véleménye szerint gyerekként kezel a kormány. Ezek között a bérkérdést, a könyvbotrányt, a nemzeti pedagóguskart és a PISA eredményeket említette. Orbán Viktor is részt vesz a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség Czüriki gáláján, amelyen többek között a FIFA aranylabdát és a puskás díjat is átadják. A Forfortú információja szerint a felcsúti puskás labdarúgó akadémia alapítója mellett Csányi Sándor az MLS elnöke, míg az akadémia képviseletében Mészáros Lőrinc elnök, Jakab János felügyelőbizottsági elnök és Szőlősi György kommunikációs igazgató is ott lesz a küldöttségben. A puskásdiat ötödik alkalommal adják át idei legnagyobb esélyese Zlatán Ibrahimovics, aki tavaly novemberben az angolok elleni barátságos mérkőzésen csak nem 30 méterről látványos mozdulattal ollózott a hálóba. A brit munkáspárt szerint is meg kell fontolni az Európai Unión belüli szabad munkaerő áramlás szabályozását. A legnagyobb baloldali brit parlamenti párt egyik vezető tisztviselője úgy vélte, ez legalábbis azok esetében lenne szükséges, akiknek nincs biztos állásuk a célországban. Az ellenzéki munkáspárt árnyék kormányának üzleti ügyekért felelős tagja a BBC televízióban kielentette, az unió alapítói az unión belüli szabadmozgás alapelvét a munkavállalók és nem az álláskeresők szabadmozgására értették. Ugyanakkor az Európai Bizottság alelnöke Vivian Reding élesen bírálta a brit kormányt, amely szavai szerint a hazai problémákról gyekszik elterelni a figyelmet az uniós munkavállalókkal szembeni retorikával. Ésségsztrájba kezdett a Budapesten tartott volt ukrán képviselő felesége. Férjét Olekszánder sepeljevet hazájában súlyos bűncselekményekkel gyanúsítják. A házaspár jelenleg kiadatási letartó, letartóztatásban van. Galilán sepeljeva ma reggeltől nem vesz magához élelmet, csak folyadékot és mindaddig folytatja ésségsztrájkát, amíg nem születik jogerős ügydöntő határozat ügyükben. A tiltakozás kiváltó ok az, hogy bár a bíróság decemberben soron kívül új eljárás lefolytatására utasította a bevándorlási és állampolgársági hivatalt a házaspár menekült státusza ügyében, erre még nem került sor. Végül az időjárásról. Délután tovább vékonyodik a felhőzet, a nyugati ország részben egyre több helyen süt ki a nap, de keleten még lehetnek erősen felhős borultájak. Megélénkül északnyugaton és a főváros környékén átmenetileg megörösödik az északnyugati szél. 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet a fővárosban, 6-7 fok van. A hajnalban érkezett hidegfront véget vett a nyírkos egyhangú időnek, ezt követően is marad a változékonyság, több front is érkezik majd a következő napokban. Friss hírek és időjárás jelentés legközelebb fél kettő Klub Klub a Klub Rádióban. Tények, vélemények. Eurozóna. A klubrádió Európai Uniós Magazinja. Jó napot kívánok, Zentai Péter vagyok, itt a stúdióban Bokros Lajos, nem kellett különösebben bemutatni, elég annyi, hogy ismert közgazdász, európai politikus, az Európai Parlament elnöke, és hadd ragadjam meg rögtön az alkalmat, hogy reagáltassam a hírekben elhangzott Egyik fontos információra tudnilik, hogy valaki akar híres ember, valaki nem akar híres ember részt venni ebben az új baloldali összefogásban. Rajta lesz, vagy nem lesz rajta ezen a választói, választási listán, amit majd a baloldal föl fog állítani. Bokros Lajosnak van-e ambíciója, hogy rákerüljön erre a listára? Jó napot kívánok! Köszönöm szépen a meghívást a stúdióba! Röviden erre a kérdésre annyit szeretnék válaszolni, hogy nem volt egészen pontos a bemondós, bemondás, mert egyelőre nem a ellenzéki összefogás jött létre, nem is a demokratikus ellenzéki összefogás, hanem ezen belül csak a szűk baloldali összefogás. Ha ez így marad, és nem lépünk tovább a modern Magyarország mozgalom által meghirdetett teljes körű ellenzéki demokratikus összefogás irányába, akkor ennek a Jelenlegi összefogásnak a listájára nem szeretnék rákerülni. Más esetben, hogyha tényleg létrejön a teljes körű megállapodás, akkor ez tárgyalások alapját fogja képezni. Magyarországról akkor beszéljünk, ajánlom, és remélem, hogy a ezzel egyetértenek a műsor utolsó negyed órájában. És most pedig megint csak reagáljunk egy másik hírre. Az angol munkáspárt. Baloldali párt egyetért egy tulajdonképpen látszólag radikálisan jobboldainak mondható véleménye, tudnilik nehogy már ennyire szabad legyen Európán belül a munkaerővándorlás. Ez bennünket nagyon is érint. Mi erről az ön véleménye? Az én véleményem az, hogy az Európai Unió egyik fontos alapértéke nem a munkaerő, hanem az emberek a munkáspárt azt mondja, ugye, hogy ők és igen, nem az ez emberek, egy, csak úgy. Ez egy nagyon szép csúztatás, mert... A hiszen, részéről. Igen, a munkáspárt részéről, hiszen ők is ilyen értelemben sajnos a tömegek uszájába kerülnek akkor, amikor válaszolnak arra a nagybritanniai tömeghangulatra, amely egyre inkább az érdeklődés középpontjába állította a közép-kelet-európából, Nagy-Britanniába vándorolt munkavállalók és munkát nem vállaló állampolgárok ügyét. Én azt gondolom, hogy élesen szét kell választani két dolgot. A közép- és kelet-európai munkavállalók nagyon nagy mértékben hozzájárulnak a brit gazdaság fejlődéséhez, jóval többet fizetnek be a brit költségvetésbe, mint amit onnan kivesznek, Természetesen a brit államnak joga van arra, hogy aki nem munkavállalóként érkezik a, köztás, a királyságba, és ráadásul nem is akar, az ne kapjon korlátlan mértékben szociális támogatást. Ezzel egyetért? Így van. E, a tömegek uszájába kerülnek, baloldali, jobboldali középpártok, Európa szerte, de itt az én kedvenc országomból a legfrissebb hír, Németország, Frankfurt, a szájtunk címlapsztori, a németek többsége, 68%-a azt akarja, hogy minél több külföldi jöjjön csak be az országba. Mi az, hogy németek ennyivel okosabbak, ennyivel intelligensebbek? Vagy pedig jobban megértik? Vagy a, mi, mi az, hogy Angliában ezt nem lehet megérteni, amit a németek meg tudnak érteni? A franciák nem tudják Szerintem megérteni. a különbség elsősorban a politikai helyzetben van. Nagy-Britanniában van egy olyan párt, hogy az Egyesült Királyság függetlenségi pártja. Egy United Kingdom Independence Party nevezetű szélsőjobboldali populista párt, amelyik jelenleg a közérménykutatások kutatások szerint nagyon jól áll a közelgő Európai parlamenti választásokon. Németországban ilyen úgynevezett Európa ellenes, euroszkeptikus, párt lényegében nincsen. Most ugyan a szeptemberi Bundestag választásokon indult egy Al alternatív Deutschland a. című új párt. Igen, a pár de az, az kizárólag az, az euró, pontosan. Úgy van. Nincs a programjukban semmi olyasfajta él, amit e, e, sem jó, sem rossz indulata nem lehetne, tehát hogy, hogy azt lehet mondani, hogy ez egy radikálisan jobb oldalért. Németországban ilyen nincs. Igen. De ez az egyik oldala a dolognak, de ahhoz, hogy legyen valami, ahhoz kell igény, tömegigény. És hát nem igazám, hogy, hogy, hogy ha nincs igény, Igen. akkor csak úgy tudnak egy ilyen ajánlatot tenni. Ahol van rá igény, ott lehet. Ezek szerint a többi országban van, külföld elleneségre igény, Németországban nincs. Nem minden országban, azért ezt így vitatnám. Vannak olyan országok, amelyeket nagyon súlyosan érintett a európai gazdasági és pénzügyi válság. Gondoljunk csak például Görögországra. Ott szépen fölnevek, fölnövekedett mind egy szélső baloldali párt, a Sziliza, és egy kifejezetten náci jellegű szélső jobboldali párt, az Aranyhajnal. Ezek ketten legalább a egy harmadát a választóközönségnek elviszik, hanem éppen a 40%-át, tehát Görögországban is lehet azt mondani, hogy jelentős mértékű európai ellenesség bontakozott ki. Ön akar továbbra is európai parlamenti képviselő lenni? Igen, én azt gondolom, hogy van értelme az európai politikai szintéren választott képviselőként működni, mert rendkívül komoly befolyást gyakorolhat az ember nem csak a magyar nemzeti érdekek európai szintű képviseletére, hanem részt vehet ráadásul még azoknak a nagyon komoly európai problémáknak a megoldásában is, amelyek természetesen Magyarországot is érintik, de sokkal nagyobb lélegzetűek. Akkor, de azt tudom, mert láttam saját szememmel, hogy nem olyan messze ül az Európai Parlament szégsoraiban Marine Le Pen-től a Nemzeti Front, a francia, úgynevezett szélső jobboldali, nem tudom, hogy szélső majd megmondja, hogy az-e, pártnak a vezérétől. Egy már harmadik lapnak a címlapjáról veszem ezt, online kiadás New York Times, Marine Le Pen sajtó tart. A következőt mondja. A következő európai parlamenti választáson, amelyen a jelek szerint ön is fog indulni, hatalmas győzelemre számítanak Franciaországban, és általában Európában a hozzá hasonló pártok részéről, és az a céljuk, idézem, hogy krízist, válságot kreáljanak a parlamentben direkt, azzal a célral, hogy destabilizálják az Európai Unió intézményeit. Plusz, a következőt is mondja, a Marine Le Pen a leghatározottabban elhatárolja magát a görög önáltal szóba hozott Aranyhajnal pártól, és az antiszemita nézeteiről jól ismert magyar jobbik pártól hozzá hogy ezzel a két párttal semmilyen körülmények között nem hajlandó szóba állni. Mit szól mindehez, kommentálja? Mitől szélső jobboldal egy ilyen párt, illetőleg? tényleg lehetőség van és igény van arra széles körökben, hogy destabilizáljuk a jelenlegi intézményeit az Európai Uniónak, vagy ők ezt meg tudják tenni, és ennek mi lesz a következménye? Marine Le Pen asszony, a Francia Nemzeti Front elnöke szeret nagyokat mondani. Most is sikerült neki ez, noha azt gondolom, hogy amit mondott az egyrészt értelmetlen, másrészt erkörstelen. De az történt. értelmetlenségét maga is kimondta, ha a szélső pártok nem hajlandók összefogni egymással, már pedig Marine Le Pen azt mondta ezek szerint, hogy sem a görög aranyhajnal, sem a magyar jobbikkal nem hajlandó Mert azok összefogni. Mert azokat tartja. Így van. És ő nem tartja magát fasiztának. Akkor viszont a szélső nem fog tudni frakciót alakítani az Európai Parlamentben, következésképpen nem tud destabilizálni semmit. De hogyha olyan hatalmas győzelmet arat néhány skandináv, nyugat-európai, radikálisan euroszkeptikus, az európai intézmények jelenlegi formáját elutasító párt. Jó, pár, de hogyha a két miért? legnagyobbat ebből kizárja már mindjárt indulásra. Az Aranyhajnal és az Jobbik a legnagyobb? Az Aranyhajnal az egy jelentős szavazóbázissal rendelkező párt, és hát a Jobbiknak nyilván nem akarom a néptábláját fényezni, de az is komoly erő az Európai Parlamentben következésképpen. Ha ő mostan szépen kiválogatja, hogy ezzel igen, azzal nem, akkor egyre kisebb esélye lesz arra, hogy frakciót alakítsa, már pedig frakció alapítás nélkül még az Európai Parlament munkájában sem lehet részt venni, nem, hogy az Európai intézményeket destabilizálni. De hogyha... Az a hátsó szándék, hogy elfogadtassa magát, mint egy mainstream fővonalbeli, nem szélső jobboldali, hanem radikális erő, akkor azt is mondhatja, hogy akár nekünk partnerünk lehetne a Fidesz, akár nekünk partnerünk lehet a lengyel Kaczynski, és sorolhatnám tovább, és abban az esetben egy új radikális, euroszkeptikus jobboldal alakulhat ki, amely nem hajlandó valóban szóba állni az általuk és általunk is fasiztának tartott erőkkel. Ez így. Elképzelhető, de akkor viszont megdől a másik tétele, nevezetesen, hogy európai intézményeket destabilizálni tudja. Miért? Lehet a Fidesz, lehet a Lengyel jogi és Igazság pártját sok tekintetben elmarasztalni, de egyikre se lehet rámondani azt, hogy az európai intézmények destabilizálására készülne. Tehát vagy egyik, vagy másik. De mindannyian azt mondják, hogy az európai intézmények, és ebben akár a Cameron is az elvtársuk lehet, a brit miniszterelnök, hogy azok, ahogy működtek eddig, túl bürokratikusak, nem hatékonyak, az egészben benne van egy korrupciós lehetőség, vagy valóságos korrupció, és így tovább. Tehát ismerjük ezeket a, a gondolatokat, és egyébként is azt mondják, hogy, hogy az Európai Uniónak ez a nemzetek felettisége, ez megöli a nemzetállamokat, tehát nekünk a nemzetállamok érdekében védelmi politikát kell folytatni. Ebben lehet egy egység. Igen, de ez nem destabilizálás, hanem igény az Európai Uniós intézmények újjáépítésére. Nagy a különbség, mert Akkor az erről... Európai Uniós intézmények tényleg újjáépítésre szorulnak. Mindenki beszél arról a ténylegesen meglévő demokratikus deficitről, amelyik egyrészt megbúvik az európai tanács működésében, másrészt megbúvik nem is olyan nagyon az Európai Bizottság tagjainak és pláne elnökének a kiválasztásában, Erről folyamatosan szó van az Európai Parlamentben is, hiszen az Európai Parlament az egyetlen olyan igazán demokratikus intézmény, ahol közvetlenül szavazók által megválasztott képviselők ülnek. Ezt az európai intézményrendszert, építményt újjá lehet építeni, anélkül is, hogy destabilizálnánk és szétvernénk a jelenlegit. Erről folytassuk a beszélgetést mindjárt. Reklám! Programajánló! Kovács Kriszta vagyok. Mancika felhívja a hogy elmondja, megvan az OTP hitel. Jöjjön el a Kovács Krisztok Quintet Budapest Bámészkó koncertjére a Mozsár kávézóba, január 12-én, vasárnap 7 órakor. Vendégem Erdős Virág költő, aki a koncert végén dedikál. Szabó család, szabó család. Helyfoglalás info.kukackovacsműhely.hu Budapesti emberek, budapesti legendák. Január 12-én Kovács Krisztak vintett. Reklám hangzott el. Eurozone, Radio 95.3 Szóval Bokros Lajos annyiban ért egyet, de semmi másban, Márin löppennel vagy Orbán Viktorral, vagy Cameronnal, hogy... Már nem tudom, hogy Orbán Viktor nem érde egy, egyet sok más mindenben, ezt majd később tisztázzuk a negyedik negyedben, de hogy, hogy az Európai Uniónak az intézményrendszere reformra szorul, tömören, Mi, mit kellene csinálni annak érdekében, hogy hatékonyabb, átláthatóbb az európai emberek számára valóban olyan otthonszerűvé váljék ez az egész Európai Unió? Szerintem a legfontosabb feladat az Európai Bizottság jogállásának, a tagok kiválasztásának a megváltoztatása lenne. Az Európai Bizottság az tulajdonképpen egy kormány, egy európai kormány. Éppen ez a baj, hogy nem az. Kormány az, akkor az, ha lehetne, nem. hogyha az Európai Parlament választana. Jelenleg az Európai Tanács tagjai, az Egyes Nemzetállamok képviselői nevezik ki, és ők választják ki egymás közötti, lókupec jellegű megállapodások eredményeképpen az Lóku európai peckét? így van, az hát európai alkudoznak úgy van pontosan. Ez nem baj, mert a politikában az alkú az egy teljesen legitim és elfogadott dolog, de ez nem nyilvános, nem áttekinthető, és nincs megerősítve legitim választással. Tehát ezért mondjuk azt, hogy demokratikus deficit van az Európai Unióban. És ez torzítja az Európai Parlamentet is, mert gondolja csak végig, Minden normális parlamentben van kormánypárt meg ellenzék. Az európai parlamentben ilyen nincsen, hiszen mi nem választhatunk felelős kormányt. Az európai bizottság nem nekünk felel, hanem alapvetően az európai tanácsnak. Következésképpen az európai parlament is bizonyos mértékig szereptévesztésben van, mert itt nincsenek kormánypártiak és ellenzékiek, mindenki mindenkivel adott esetben koalíciót köt vagy ellene fordul. Az idő egyébként annak dolgozik, hogy ez a reform jó irányba elinduljon, vagy itt most éppen arról van szó, egy stagnálás van nem csak a gazdaságban, hanem a politikában, is, a politikában van, is. Pontosan stagnálás? Igen, sajnos most éppen. Az egész ez a európai helyzet. politikában. Igen, az egész európai politikában, hiszen nem éret meg a lélektani helyzet, ha szabad így fogalmazni arra, hogy az Európai Unió intézményeit ilyen értelemben demokratikusan újjáépítsük, mert. Amit ugye boncolgattunk a műsor legelső részében, ez a bizonyos Európa ellenesség, ez nagyon sok országban van. Tehát a választókat kevésbé érdekli most az, hogy az egyes európai intézmények hogy néznek ki. A választások nagyon belpolitikáról szólnak, és legfőjebb egy-két olyan a hétköznapokat érintő kérdésről, mint mondjuk a eurónak a stabilitása, vagy a bankrendszer stabilitása. De az, hogy az Európai Bizottságnak a jogállása hogyan változzon meg, ez nagyon kevéssé mozgósítja szerintem a májusi választáson a szavazókat. Illetőleg azok tudnak komolyan, valóban szerepelni, akik nagyon hangosan ellene vannak valaminek, mert sokkal nagyobb szavazatszámot lehet összefedni valószínűleg valami ellen, Igen. mint egy valójában nem hazafiasnak tűnő témákkal, hogy tűnik Európában mi van. De van egy másik nehézség is. Ennek a demokratikus deficitnek az eltüntetése több módon lehetséges. Amit én elmondtam, hogy az Európai Parlament válassza az Európai Bizottságot, tehát legyen kormánya Európának, ami közvetlenül nem a nemzetállami parlamenteknek, hanem az európai parlamenteknek felelős. Ez az egyik lehetséges megoldás, de nyilván vannak más megoldások is, és hát ezt az egyes államok vezetőinek kell az Európai tanácsban elsősorban kiizzadni és megállapodásra jutni. A dolog másik oldala az az, hogy van általános stagnálás, gazdasági stagnálás Európában, ami visszahat a politikára, a Igen. politika pedig ennek megfelelően béna. Tehát egymás bénító jelenségről Pontosan. van szó. Hogy áll ez az európai stagnáció sok közgazdásznak? Az a véleménye, hogy valójában erre vagyunk ítélve itt Európában. A következő tíz évben valóságosan nincs remény arra, hogy Európában igazi dinamikus gazdasági növekedés következékben, ergo nem lesz igazából nagy munkahelyteremtés sehol sem, ergo erősödni fognak a radikális valami ellen, és nem valamiért küzdő erők, a nacionalizmus, a protekcionizmus és így tovább, tehát tor tud ülni. Önnek mi erről a véleménye Én ennél vagyok, Noha ma kétség kívül önnek teljesen igaza van divatosak ezek a világvége hangulatú, pessimista elméletek. Nincs eleve elrendelve az, hogy az európai gazdaság stagnálásra lenne ítélve. Abban az esetben igen, hogyha a különböző országok kormányai nem lesznek hajlandók olyan nagyon komoly szerkezeti reformokat bevezetni, amelyek javítják az Európai Gazdaság nemzetközi versenyképességét, és amelyek egyébként a régi Lisszaboni program kívánságainak megfelelően Európát Netán a világgazdaság legversenyképesebb régiójává emelik. Mert ugye emlékeznünk kell, hogy már 2010-re megfogalmaztak egy ilyen programot. 2010-ben elérjük, hogy Európa Úgy van. lesz. A leg... Na most ezt nem értük el helyette van a válság, de ez nem baj, mert a történelem az hullámzó módon fejlődik, ciklusokban halad előre a történelem. Ha csak nem jön egy háború. Igen. Így van, de Igen. most zárjuk ki azt, hiszen az Európai Uniónak azért ez egy hallatlan történelmi teljesítménye, hogy Európai Uniós tagállamok között soha nem volt háború. Az Európai Unió az a béke záloga, és ilyenként ünnepeljük, de visszatérve a gazdaságra, Nagyon lényeges, hogy ezt a bizonyos versenyképességi deficitet is le tudjuk küzdeni. Most megvan hirdetve, hogy na jó, akkor nem 2010-re, de 2020-ra sikerüljön Európát a világgazdaság legversenyképesebb régiójává emelni, de hát sajnos ezt a válságot nem minden ország használja ki arra, hogy ezeket a bizonyos régóta halogatott szerkezeti reformokat végrehajtsa, és ennek eredményeképpen kevés az esély arra, hogy ezt a 2020-ra áttott célt elérjük. Igen, az, egy, az egyik oldal, amelyik ugye halogatja, az abból indul ki, és ezek elsősorban déleurópai európai és részben kelet-európai országok, hogy tulajdonképpen Azért vannak válságban, mert akik ma jól szerepelnek, azok kihasználták őket egyrészt, másrészt pedig most pedig olyan diktatúra-szerű dolgot akarnak ö, rájuk tukmálni, hogy, hogy megszorításokat, ö, újabb és újabb áldozatokat, Nincsenek tekintettel, tehát a németek, akik kájtólag diktátorok Európában, nincsenek tekintettel arra, hogy ebből mi lehet. Társadalmi robbanás, szélső oldal erősödése, nincsenek tekintettel arra, hogy ez átmenetileg ugyan, de még nagyobb munkanélküliséget, még nagyobb leszegényedést okoz. Én ezt is képes vagyok megérteni. Megérteni én is megértem, de nem fogadom el. A közpolitikában ugyanis soha nem egy ideális állapottal kell összehasonlítani a jelenlegi helyzetet, hanem azokkal a valós alternatívákkal, amelyek a döntéshozók számára rendelkezésre állnak. Vegyük Görögország esetét. Görögország ugye azért érdekes, mert az önáltal említett német diktatúra a görög lapok hasábjain előszeretettel szerepel, tehát nyilván ennek van ott piaca. Igen ám, de Görögországnak... Mi lett volna az alternatívája, a valódi alternatívája, ahhoz képest, ami most van? Az államcsőd, a nyílt államcsőd. Abban az esetben nem csak a görög állam ment volna tönkre, hanem az úgynevezett magánszektor is. akkor nem 25%-kal esett volna vissza a görög brutó hazai termék, hanem minimum 50%-kal. Akkor nem 27% lenne a görög munkanélküliség, hanem 50% akkor az összes görög pénzintézet csődbe ment volna, következésképpen nem csak azok vesztették volna el a jövedelmüket, akik állástalanuk, hanem az összes betétes. Tehát azt kell látni, hogy az az alternatíva, ami igenis német segédlettel, nem mondom diktatúrával, de német irányítással, mint gazdaságpolitikai alternatíva végül is megvalósult Görögországban, az a lehető legjobb leginkább optimista és a görög társadalom kohéziója szempontjából a legszebb megoldás volt, mert ez megtartotta Görögországot azon a szinten, hogy ne essen szét. Innen nézve teljesen nyilvánvaló, és én magam minden szavával egyetértek. De ha görög lennék, akkor menjünk már el a fenébe. Mit gondolunk miatt? Mi, Miten szenvedünk? És mi az, hogy ezek megmondják nekünk, hogy mi mennyit szenvedjünk, és hogy hogy, hogy, hogy Én akkor már inkább az aranyhajnalra fogok, vagy pedig a, a szélső baloldalra fogok szavazni, mert engem nem érdekel, amit ezek a gazdagok, akik visszaéltek, stb. mit csináltak. Ők továbbra is jól élnek, mi pedig engedjünk 20-30-40%-ot az életszínvonalunkból. Tehát Ez egy másik van? kérdés, mert abban tökéletesen igaza van a görög társadalomnak, hogy azok, akik ránk hozták a bajt, nevezetesen a régi görög kormányok, és az a görög oligarchia, amely nem tette lehetővé, hogy a szegény ember is gyarapodjon, az most is jól él. Mész, jól él. És a a... ott vannak a hatalmi. Igen, de ezt nem a német kormány nyakába kell varni. És nem nagyon fontos, egyszerű. szeretném még ezt kiegészíteni, hogy sem a szélső bal oldal, sem a szélső jobb oldal nem meri hangosan kimondani, amit lehet, hogy gondolnak sokan, Hogy Görögország lépjen ki az eurózónából. Tehát elég józan a görög társadalom még most is. Igenis elfogadja mindazokat a következményeket, amelyek a stabilizáció, a megszorítások és a szerkezeti reformok eredményeképpen, mint ideiglenes áldozatok a görög társadalomra hárulnak, meg tudja, hogy ez az egyetlen olyan alap, amin állva, ma már ebben az évben talán újra megindul a gazdasági növekedés. Minden más esetben ez a stagnálás, sőt visszaesés emberöltőre olyan.